Євнух пішов до іншого Євнуха, що у Калгихана, а вартових я напоїла. Та мене й слухалися всі. І от я з вами, Богородиця Причиста. Хвеся знов почала хреститися. Її бліде обличчя розчервонілося. То ти, Рибко, не потурчилася? Боязко запитав старий. Ні, дядечку. Бог милував. Я не Маруся Богославка. Слава Богу! Ну, а того сказати б те, я то... Старий заткнувся, він хотів щось запитати, та не зважувався. Що, дядечку, та як воно те є, що до сказати б, як його? Дітки, у тебе є? Хвалити Бога, не було, соромливо відповіла Бранка. І то, слава Богу, то, мабуть, не тікала будь дітей. А розкажи, будь ласкава, Хвеся, як це ти зникла тоді в кафі? запитав раптом Карпо, як у воду впала. Так, так, ствердив Небаба. «Ох і гримав вже на нас, батько, що ми не вберегли тебе», — казав Карпо. «От гримав, не доведи, господи». «Так-так, стокопанок, мало Київ не скуштували», — ствердив не баба, розпалюючи люльку. «Тільки от дядько хвилон і ублагав». «От як це було», — почала Хвеся, знімаючи з голови чадру, до якої за десять років неволі вона не могла звикнути. Коли я війшла у Санджаків палац, мене там уже чекали інші невольники і невольниці. Вони знали, що всім їм перепаде за мене від Санджака, а його не було в місті. Тому вони схопили мене, зав'язали мені рота і голову і потайним ходом вивели з фортеці. Два дні потім ховалися зі мною в горах, поки Санджак не повернувся з бахчисарая. Ах, що тоді зі мною було? Відтоді Санджак ні на крок не відпускав мене від себе. Куди сам, туди й мене везе». Раптом з боку турецького табору пролунали постріли. «Тривога, панове, до зброї!» «Асто, копанок, не вдасться сьогодні поспати нашому батькові! Бережіть, панове, хвесю! Уже вдруге сагайдак не подарує вам!» Тривога почалася по всій лінії. Бліду тримтячу хвесю Велетень Хома взяв на руки, як дитину, і побіг уздовж берега Дністра. Татари навально рушили проти козацького війська. Якийсь навіжений кавський санджак із своїми мурзами, і перекопськими наїзниками, мов бурхливий потік продержся крізь козацькі лави до крайнього обозу, майже до намету Сагайдачного. Куди він був певен, сховалася його прекрасна утікачка золотокоса ханим Хвеся. Але козаки з самим батьком Сагайдаком і небабою на чолі зімкнутої лави витримали шалений натиск гикаючих і алалакаючих хижаків, Вкрили все поле трупом, відкинувши рештки недобитого з біговиська в болото. Сірий світанок застав козаків уже в дорозі з Кривавої Січі. Але тут страшна звістка пробігла по їхніх нерівних лавах. Батько пропав, гетьмана ніде не видно. Вбили батька, вбили прокляті. Хто бачив? Де? Коли? Зарканили, За кажуть гетьмана, на аркані потягли. Прокляття всім нам, що ми допустили до цього». Перед, братця, або гетьмана добути, або живими не бути. Ганьба на наші голови, і нас громом не побило проклятих. Або гетьмана добути, або живими не бути, перекрив усі голоси, могутній хрипкий голос карпа колокузні. І козацька кіннота шалено поскакала в обхід татарським загонам. Стій, чорти, стій, розтопчете батька гетьмана, розтопчете її родові діти. Найближчі коні... Шарахнули в бік, наткнувшись на якогось велетня, котрий ніч щось на плечі, підтримуючи лівою рукою, а правою люто махав шаблею та стій ти ж бісові виродки. Я гетьмана несу, стій. закричав велетень, відмахуючись од коней, що мчали просто на нього. Та це Хома, братця, хома ж є. здивувалися козаки. Якого дідька ти на дорозі став? Та якого собачого сина ти несеш? «Татара, наче що, зловив дурню!» «Геть, не руш, не підходь тобі, собі душі зарубаю!» Дико кричав Хома, близкуючи в повітрі шаблею. «Ти що, сказився? Чого на своїх преш? Одійди, геть, я батька несу!» «Як, батька, ти що?» «Батька, пана гетьмана вбитого!» «Господи, батька вбили!» «Вбили, пана гетьмана вбили!» «Ось він мертвий!» Могутній стогін прокотився полем. «Сагайдачного вбили!» Мертвого гетьмана знайшли. Усі злізли з коней і кинулися до кубки людей, всередині якої знавіснілий від горі і люті велетень розмахував шаблею, боячись втратити дорогий труп. У багатьох козаків, що ніколи не відчували на своїх щоках сліз, тепер вони текли по обличчях гарячими струмками. «Не підходь!» — шаленів велетень. «Живого батька не вберегли собачі діти, загубили живого батька, тепер хочете мертвого загубити? Геть, не підходь, зарубаю».